Tolvstekassettens första sida. Röde orm av Franske Bengtsson. En kvinna kom in med en stor dryckeskanna och den gick runt bland dem och var snart tom. Kvinnan fyllde den på nytt och när den tömts reste sig de båda hövdingarna mödosamt och gick ut. Ni ska sova nu, sa felet med till orm när det blivit ensamma. Det är så med dessa människor att det är lätt blir bli druckna och då lägger det sig genast och sover halva dagen. Det är enkla skelar Men nu kan vi sitta ostörda samman du och jag Du har haft en lång rit om att vara hungrig Det är som du säger så Orm Nu har min sorg lättats sedan jag mötte dig Och det är tre ting jag längtar efter Att få återse min son Och att få äta och dricka Du får se honom när vi gjort upp om hans lösen Sa fel med Till silver kommer han att kosta dig Fast du är min vän Eller skulle hela stammen bli rasande men nu ska du vara min gäst Han ropade återbefallningar Och sex kvinnor kom in Och började sätta fram föda på en matta Som det bredde ut på golvet Dessa är mina hustrur Sa Felimid Det kan synas mycket för en gammal man Men så är bruket här Och något måste jag ha mot långledsnaden Sedan färdiga dött och gycklandet Tagit slut Det är en sorg att höra detta Om din bror sa Orm Hur dog han och hur kom ni hit ett nu du så ska jag berätta. Jag är mätt redan. Öl har vi inte här, men detta är den dryck vi gör av stormjölk. Smaka på den. Sämre kan man dricka. Det var en klar dryck, sötsur i smaken, som det knappt fanns mycket gott att säga om, tyckte Orm. Men det märkte snart att det fanns styrka i den. Erins mästare truggade nu Orm att äta allt som fanns och ropade till kvinnorna efter mera. och Under tiden berättade han hur det varit med honom och hans broder. Vi drog vidare i världen som vi sa det när vi skildes och kom till storförsten i Kiv. Hos honom var vi två år och ycklade till allas glädje och njöt stor heder. Men då märkte vi att vi började lägga på hullet. Då greps vi av ängslan och bröt upp fast alla ville hålla oss kvar. Då innan vår tid var slut ville vi komma till kejsaren i Miklagård så som vi tänkt från början. Men dit kom vi aldrig då vi forsarna togs via patsinakerna. Vi fann oss för gamla för att vara till nytta och ville döda oss för att sätta upp våra huvuden på stänger så som deras vana är. Då gjorde vi konster för dem av våra enklaste tills det lade på magen i krets omkring oss och tillbåde oss. Men släppa oss ville de inte. Och sedan vi började förstå deras språk tog de oss till hövdingar för vår vishets- och trollkunnighet skull. Vi varnade oss snart vid detta till det är lätt att vara hövding än gycklare. Dessutom hade vi sedan en tid förstått att också till oss åldern till sist börjat komma Det är sant som ärkebiskop Cormac McCulloden sagt i gamla tider Den vise, när han nått femtio år Skall ej mera gå vettlös av starkt rus Ej heller rasa i eldskog i vårnätters kyla Ej heller dansa på sina händer Felimid smuttade på sin kanna och nickade sorgset Så är det fortsatt än. Och det var detta min broder Färdig glömde glömt en gång en av hans kvinnor fått tvillingar av manchen. Då drack han mycket av denna gästa stormjölk och dansade på sina händer inför allt folket. Liksom judarnas konung inför Gud. Och i den dansen föll han omkull och, och blev liggande. Och när vi lyfte upp honom var han död. Jag sörjde honom mycket. Och jag sörjde honom allt jämt. Men ingen kan säga annat än att det var en god död för en mästergycklare. Och sedan dess har jag stannat i lugn hos dessa patsinaker. Det är som barn och värda mig mycket och det är sällan det gör mig emot utom när det drar på huvudjakt. Det är en gammal vana hos dem som det inte kan låta bli. Och nu vill jag höra om dig och ditt. Orm berättade nu för honom allt han ville veta men han tänkte sig för när han kom till skatten vid forsarna och sa att den bestod av tre säckar silver för han vill inte mista mer än nödigt av den när det kommer till lösen för Svarthövde och Ulf. Till sist berättade han om striden och när han slutat sa helvid. Det var en lycka att din son och din fosterson blev tagna levande och det skedde för deras ungdomskull. Det som tog dem har räknat med att få god förtjänst av dem genom att sälja dem till araber eller bysantiner. Därför får du vara beredd att betala dem dyrt och det är tur att du har en skatt till hans. Jag ska betala vad du finner skäligt sa Orm och att kung Haralds dotterson blir dyr är inte mer än rätt. Jag har inte sett honom ännu sa Felmid till mina mäns rövartåg lägger jag mig inte i utom när det behövs. Det är alltid på jakt efter män och byter vid forsarna. Men nu är det tid att få detta färdigt. De gick nu ut ur tältet och Felmid ropade befallningar. De båda andra hövdingarna väcktes och kom ut. När Felmid satt sig samman med dem och orm på grässluttningen kom alla i lägret springande och ställde sig omkring i krets. Nu bräktes de båda fångarna ledda av de män som tagit dem. Det var båda bleka och Svarthövd var blodig i håret. När de såg orm lyste det upp och det första Svarthövdet sa var detta. Var har du svärdet? Jag kom vapenlös hit för att få er fria, sa orm. Det var mitt fel att ni blev fångna. De kom över oss bakifrån bland klipporna, sa Svarthövdet dystert. Och vi har inget att göra. Vi slog oss i huvudet, sa glad, och sedan visste vi ingenting mera för vi vaknade, bundna på hästrygg. Nu talade fel med till de andra båda hövdingarna och till de män som tagit fångarna och det blev lång överläggning om den lösensumma som skulle krävas. Så är seden här hos oss, sa han, att alla som varit med i striden ska ha sin del i lösensumman men de som tagit fångarna ska ha dubbelåt. Nu har jag sagt om att Svarthövd är din son och att du är en hövding bland ditt folk men att han är en stor konungs dotters son har jag förtegat. Till elja skulle summan bli allt för stor. Till sist blev det bestämt att det skulle rida till skeppet nästa dag. Och för Ulf Glade skulle så mycket silver betalas som rymdes i fyra av Patsinakernas toppmössor. Men svarthövde skulle lösas med så mycket silver som han själv vägde. Orm fann detta vara en dryg lösen. Men när han tänkte på hur det varit för om denna morgon när han fått veta att svarthövde var fången. Tyckte han likväl att allt gått bättre än han hade hoppats Han är inte tung, sa Felimid tröstande Det hade varit värre för dig om du själv skulle växa upp Och en son är mera värd än silver Jag kan se på honom att han är Ylvas son Det är min sorg att jag själv inte har någon Jag hade en men han dog sped Och nu har jag endast döttrar Färdiga söner får bli hövdingar efter mig Fram på dagen kom patsinaket till lägret som varit vid forskarna och hämtat sina sårade. Sina döda hade det låtit ligga, det var inte bruk hos patsinakerna att göra sig besvär med dem utan när det var en stor hövding som dött. Men det var misslynt över att orms män skaffat bort sina döda så att det gått miste om deras huvuden. Det tyckte nu att det inte vore mer än rätt att orm också fick betala dem för denna förlust. Fel röt äjt åt dem och fann saken oskelig. Men när det envisades sa han till Orm att man inte finger gå hårt fram med dem i detta till deras iver efter huden, vore en galenskap som man inte kunde göra något åt. Orm blev missmodig och tyckte att det såg ut som dessa patsinaker tänkte skinna honom in till knotorna. Men eftersom han var i deras våld kunde han inte gärna säga dem emot. Likväl betänkte han med smärta att hans silversäckare skulle bli mycket lättare av den dryga lösesumman för pojkarna och därtill skulle komma allt det som följer på hans egna mäns lott. Men sedan han tänkt en son fann han på råd. Jag ska lösa mina mäns huden när du råder mig till det, sa han till felvid. Och det ska bli så att det vinner mer än det kan vänta. När vi hämtade skatten hade vi i medan vi fruktade att bli anfallna av övermakt. Där vi brast en av säckarna, och det mesta av dess innehåll ran i vattnet. Och det var sköna silvermynt allt. Och för vår brådskas skull kunde vi inte göra för att samla upp allt detta mynt. Därför ligger allt en tredjedelen av skatten kvar där den låg. Och om dina män inte är rädda för vatten kan de där vinna stor rikedom. Han beskrev nu stället hur det lätt kunde kännas igen på stenarna som låg på hällen. Felimid översatte vad han sagt och innan han nått till slutet började unga män gå till sina hästar för att bli det första vid detta silverfiske. Filvid ställde nu till gästabud och sa att det skulle ha glädje tillsammans, han och Orm, för gamla tiders skull. Han talade mycket om kung Harald och om sin broder. Han drogs även till minnes den gång det gästat Orm och hjälpt fader Willibald att omvända hedningar. Men nu har Erins mästare slutat, sa han. Och av gott gyckel finns nu ingenting kvar. Vi var de båda sista av släkten Ufflän som gycklat för kungar allt sedan Konung koncheberg Magnessa dagar. I min ensamhet har jag försökt att lära ungdomar något litet av min konst men det har inte velat lyckas. Pojkarna är odugliga helt och hållet och när jag då tog till flickor och försökte lära dem dansa på mästergycklares sätt hade inte heller det förstånd nog att fatta denna konst fast jag allvarligt bemödad med att visa dem hur allt skulle göras. Men det är sant att det inte var fullt så usla som pojkarna i denna stamm och det fanns en som kom så långt att hon hjälpligt kunde dansa på händerna och själv blåsa pipa till sin dans. Men inte mer heller. Och varken hennes pipande eller vippande med benen blev som det skulle. Han spottade framför sig och skakade på huvudet. Ja detta blev hon så högmodig fortsatte han fast hon endast var en fåkunnig lärling att jag tröttnade på att och skänkte henne till Gzak. Den exakt har du nog talat talas om till han är en av de tre mäktigaste männen i hela världen. Han är alla patsinakers högsta hövding och betar mest nere på Krim. Och han blev glad åt flickan ty han är en enfaldig själ och förstår inte mycket i sådana ting. Sedan skänkte jag henne till kejsaren i Miklagård till tack för stora vänskapspengar som kejsaren sändt honom. I Miklagård mådde jag det ställt med dans och gyckel. Det där dansade hon inför kejsaren och hans hov och vann stort beröm tills hon efter ett år dog av högmod. Och nu har jag bekymmer för detta du i vintras sände exakt bud till mig och ville ha två nya danserskor av samma sort för att åter kunna glädja kejsaren. De håller jag nu på med. De förbittrar mig mycket med sin enfald och otymplighet fast jag valt dem med omsorg. Det är ingenting att se för dig orm, du har sett mig och min bror. Men de kan få visa sig om du så vill och kanske det kan roa dina folkar att se dem. Orm sa inte nej till detta och Filmid ropade befallningar Det blev jubel och stöj när detta hördes Hela stammen är stolt över dem, sa Felmid Och deras mödrar tvättar dem med söt mjölk varje morgon För att få dem klara i skinnet Men de kommer aldrig att lära sig dansa på det rätta sättet Hur mycket besvär jag än gör mig Det breddes nu ut mattor på den öppna platsen framför hövdingarna Och män kom med facklor Därpå trädde danseskorna fram under sår från hela stammen var välväxta och såg ut att vara 13 eller 14 år gamla. De hade röda hettor över sitt svarta hår och band av gröna glaspärlor kring brösten och var klädda i vida byxor av gult silke från serernas land som var knutna vid anklarna. Det är länge sedan jag såg sist, sa Orm. Det var när jag tjänade min herre Almansor. Men det vet jag att jag aldrig sett några som tät sig näpnare än dessa. Det är inte utseendet det kommer an på utan konsten sa Felimid Men deras klädedräkt har jag själv tänkt ut Och den kan vara värdberömd Danseskorna hade med sig pojkar i samma ålder som satt sig på huk och började blåsa pipa Och de båda flickorna hoppade omkring i fackelskenet i takt med piporna Och gjorde snabba skutt och kromade sig och studsade baklänges och snurrade runt på ett ben Så att alla utom Felimid satt i stor belåtenhet när det slutat kom ett jubel emot dem och de såg förnöjda ut när de märkte att även främlingarna tyckte om deras dans. Därpå tittade de sjukt på Felimid. Han nickade liknöjt åt dem och vände sig till orm. Jag säger ingenting om detta, sa han. Du därav skulle bli ledsna och hela stammen också. Och ikväll gör det så gott du kan när det finner främlingar som ser på dem. Men piplåsan är min största sorg. Du, det är värre än flickorna. Och ändå är det kassariska slavar som fått öva sig mycket och kassarerna hålls för att vara goda piplåsare. Men det är bara tomt prat. Nu började det en ny dans och efter en kort stund röt fel i i ilska så att allt stannade av. Min broder Ferdjad har tur som slipper att höra detta, sa han till Orm. Han var känsligare än jag. Han ropade till piplåsarna och den ene kom fram och lämnade honom sin pipa. Det kom en trolldom i pipans ljud när Felmid själv började blåsa. Det var som han blåst lust och lycka, skämt och skratt, kvinnofägring och blänk av svärd. Morgon skimmer över en sjö och vind över en vårmark. Svarthövde och Ulf satt vaggande fram och tillbaka och såg ut att ha svårt att bli sittande. De båda hövdingarna vid Felmid sida nickade saligt och föll i sömn. Patsinakerna stampade och slog händerna samman, skratt. Danses kunna få honom som om det förvandlas till yrande fjuna blåsten från Felimits pipa. Han tog pipan från munnen och vippade nöjd med sina stora öron. Detta gick skapligt, sa han. Det är min tro, sa Orm, att ingen sådan mästare finns som du, och det är inte märkligt att dessa män tillbar dig när du först kom till dem, men ingen ska kunna förstå hur du kan få sån ton ur pipan. Det är den godhet som finns i pipans trä när pipan är rätt jord, sa Felimid, och den godheten kommer fram när pipan blåses av en som har samma sorts godhet i sin själ, och där till tålamod att leta ut vad pipan gömmer. Men i den själen ska det inte finnas trä. Fast en skrivare kom fram och föll på knä framför Felimid och bad få låna pipan. Det rann tårar ut för hans hinder. Vad vill du med den, sa Felmid? Kan du blåsa pipa? Nej, sa skrivaren. Jag är ämbetsman i skatteverket, men jag ska lära mig. Jag vill bli kvar hos dig och blåsa pipa. Filmid räckte honom pipan. Han satte den till munnen och började blåsa. Stundan fick han fram ett pip, men älgeste ingenting. Och patsinakerna vred sig av skratt vid hans fåfänga möda. Men han fortsatte, blek och med stirrande ögon. Och Felimid såg allvarligt på honom Ser du något? Frågade Felimid Skrivaren lämnade pipan tillbaka Och skakades av en snyftning Jag ser det du blåste Sa han Felimid nickade Du kan få stanna Sa han Jag ska lära dig Du kan bli god nog att blåsa inför kejsaren När jag fått dessa flickor färdiga Pipan må du behålla Därmed slöts denna kväll och nästa morgon red Felimid och hans gäster till skeppet med stort följe av patsinaker. Men innan de bröt upp gav Felimid avskedsskänker. Orm och Svarthövde och Ulf fick var sin kniv med guldsirater på handtaget och konstrik silverslida. Och åt Ylva gav han dem en packe seriskt silke. De tackade honom för detta och fann det vara illa att det ingenting skönt hade att ge honom tillbaka som vänskapstecken. Det är få ting jag bryr mig om, sa Felimid, och silver och guld hör inte till dem. Därför är skadan inte stor, till er vänskap har jag ändå. Likväl funnits det väl alltid något som jag kunde önska i gengäld om tillfället skulle komma. Har du, Orm, ännu kvar dina stora hundar? Orm sa att det allt trides väl hos honom och att det funnits fjorton stycken när han reste hemifrån. Snart är nu du, Svarthövde, en vuxen herrman, sa Fermid. Och det blir nog så att du kommer att ge dig ut på långfärd när du börjat så tidigt. Kanske du, du far till Kiev och kanske till Miklagård. Och om så skulle bli, då ska du ta med dig två eller tre av de stora hundarna till mig. Det vore i sanning en vänskapsskänk och den bästa av alla. Det de stammar från Erin, det som jag. Svarthövde sa att så skulle bli om han kommer dessa vägar. Och därmed bröt upp från lägret. Fastes skrivaren nickade åt dem när det redde förbi honom. Men han hade nu viktigare ting att syssla med. Han satt samman med de kassariska slavarna och övade sig flitigt på pipa. Både Svarthövde och Ulf skulle gärna ha stannat längre hos nakerna för att glädjas åt dans och annan lustighet. Men Orm var otålig att komma tillbaka till skeppet och sina män. Dessutom kände han sig halvnaken och illa till mod sa han när han inte hade blåtungar vid sin sida. När den alkades floden stannade Patsinaken ett stycke från stranden så att det inte måtte komma till tvist med Orms män och varken fångarnas ägare eller de andra ville släppa Svarthövd och Ulf ifrån sig innan lösen betals. Orm gick ensam fram mot skeppet och när männen såg honom höjde det glada rop och rodd i land. Tocke räkt honom svärdet och ville veta hur allt gott för honom. Orm berättade om Felimid och hans vänskap och hur allt gjorts upp om den lösen han skulle betala för Svarthövde och Ulf Gladen. Toker skrattade belåtet. Inte heller vår lycka har varit att klaga på, sa han. Och silver lärde inte behöva öda för att få pojkarna fria. Nio patsinaker i vår hand och räcker gott till lösen. Det ligger bundna bord. Han sa att Spov och långestav och många av de andra inte kunde styra sig vid tanken på allt det myckna silver som spilts i vattnet. Den nödde mig och tygde tills jag gav med mig, sa han. Och spå med tjugo män gavs sig stad längs högra stranden där ingen fara kunde hota. Mellan två forsar tog de sig över floden på ett ställe där det knappt behövde simma och i skymningen gick det varsamt fram mot stället där skatten legat. De hörde glada rop och såg betande hästar och de kom över dessa patsinaker i färd att fiska silver. Alla blev fångna utan besvär det var vapenlösa och greps innan det hunnit upp ur vattnet Där fick också männen mycket silver som passinakerna fiskat upp åt dem Och nu höll vi just råd på skeppet om att lösa en av fångarna Och sända dem till sitt folk för att få dig och pojkarna fria Orm sa att dessa nyheter i sanning var goda Fast kanske passinakerna inte skulle tycka det sanna Han stod nu en stund tankfull i tvekan Jag ska inte kräva lösen för dessa fångar, sa han och för detta ska ingen på skeppet lida för lust Utom endast jag själv Men det ska inte släppas förrän pojkarna är fria Du är en stor hövding, sa Och må handla därefter Men detta är givmildhet mot män som knappt är värda den Det var de som först sökte strid mot oss Inte vi mot dem Du känner inte fel i sorg. Han är värd en gåva Och i detta ska det bli som jag själv vill ha det han och Toke hämtade nu en sex silver och bar den emellan sig bort till de väntande patsinakerna. Dessa sprang om varandra och mätte mössor för att finna den rymligaste. Men Felimid blev förtretad vid detta och tog av sin egen mössa och befallde att silvet skulle mätas upp i den. Och David fick det bli. Men skickades att leta bland gammalt virke som låg vid dragspårets början och kom tillbaka med en stång. Denna lades över en sten och jämkade så att den vägde jämnt. Och Svarthövde sattes sig ytterst på det sena ände. Över den andra la patsinakernas sadelpåsar och i dessa öster tokes silver ur tills Svarthövde lyftes. Alla patinakerna sa Filmid var ensam om att detta vägande skedde på hövdingens sätt. Tydde menade att om Svarthövde klätt av sig naken skulle silver sparats utan att det kunnat komma med invändningar. När detta var färdigt gick Tocke tillbaka till skeppet med det silver som blivit över och orm sa till Felimid Jag har haft mycket lycka på denna färd och det har inte varit den minsta att jag mött dig Du gav oss vänskapsgåvor när vi red från lägret. Nu har jag en åt dig i gengäld, här kommer den Tocke hade låtit lösa det fångna och Felimid och hans män såg dem med häpnad Det är de som red för att fiska silver, sa orm mina män gick dit i samma ärende och tog dem och nu är jag i dem tillbaka utan lösen fast många kan finna detta var en handling av stor enfald men så är det Felmid att med dig vill jag inte driva handel. Du är värd all din lycka, sa Felmid. Med de stora hundarna ska det likväl bli så som vi gjort upp du och jag, sa Svarthövde. Jag har dem med mig när jag kommer denna väg. Och det dröjer kanske inte länge. Jag tror mig vara vuxen nu så den har vägts i silver. Måste du ha danserskor tvättade i mjölk när vi kommer och lika vackra som de vi såg nu, sa Ulf glad. Filmid rev sig bak örat. Det är vad du tycker gubben duger bäst till, sa han. Att ha danserskor till reds när ni kommer. Men jag ska välja dem med omsorg bland det fulaste och ha dem tvättade i stallning. I älges kunde Fovitsk ungdom kanske finna dem vara en god sak att skela från gamla fel med Sedan han haft allt besväret med dem De sa farvel till den gamla mästergycklaren och hans patsinaker Och gick tillbaka till skeppet och la ut till hemfärd Det sårade syntes stå sig väl Och även Olof Sommarfågel som var svårast träffad var vid gott mod Männen tog billigt i vid årorna fast de nu hade lång rudd motströms framför sig Sonens sju söner var muntrast av alla i hur det hade om bord som skulle begravas samman med de andra döda vid första lägerstället. Toke tyckte att denna resa i sanning varit sällsam så lång som hit. I lång väg hade det farit och vunnit mycket och likväl hade han ännu ej haft rödnäbba ute. Men han trodde att hon kanske skulle få mer att göra på hemfärden med så mycket guld att vakta. Ulf och Svarthövde satt i stor belåtenhet och berättade för männen om allt det varit med om hos patinakerna. Orm själv var den enda ombord som satt i tankar. Har nu ånger kommit över dig för att du släppte fångarna utan lösen? frågade toke. Så är det inte, sa Orm. Men min lycka har varit allt för god. Därför kommer en ängsland över mig och det vore väl att veta hur det har det där hemma. Nionde kapitlet om hemkomsten och hur Olof Sommarfågel lovade att bli kristen. De begrov sina döda på en plats där dessa kunde få vila ostörda och for upp för den stora floden utan äventyr med god hjälp av vind och segel. Det gick smått med bättringen för Olof Sommarfågel. Hans matlust var dålig och såret ville inte läkas. Det blev tal om att lägga till vid kiv för hans skull och få läkekunnig hjälp. Men själv ville han inte veta av detta. Han var lika ivrig som orm att komma fort hem Männen rudde villigt vidare Det kände sig nu rika alla Och ville inte öda silver bland främlingar När den nådde bäverfloden Och fick sträng rudd Tog svart hövde till oran som de andra Han sa sig nu höra till de vuxna Det var tungt för honom Men fast han rudde hål på sina händer Fortsatte han dock Tills hans tur kom att bli avlöst För detta var han beröm av själva spå Som inte slösade med sånt vid dragstället fanns det gott om oxar i den by där det varit och tingat så att färden över land gick lättare denna gång. Men när det nådde Dregovicernas by, där bina och björnarna var rastade i tränne dagar på sitt gamla lägerställe och lette kloka kärringarna i byn se till Olof som blivit sämre av att släpas över land. Dessa rev i hans sår och dröp in saft av myror och malurt tills han skrek högt av smärta. Detta var ett gott tecken, sa kärringarna. Ju värre han skrek, desto bättre. det smordes såret med en salva av bäverfett och gav honom att dricka av en bitter dryck som styrkte honom mycket. Från sin by hämtade nu stora fång friskt hö jämte feta unga kvinnor. Kärringarna klädde av Olof och tvättade honom med björksav samt bäddade ned honom på björnskin i höet med en av de unga kvinnorna på var sida för att hålla värmen. Därpå gav det honom mer av den bitra drycken och höll det över dem med oxhudar. Han somnade snart och sov två nätter och en dag i god värme. Och när han vaknade ropade de unga kvinnorna att han börjat komma till hälsa. Kärringarna fick rikligt betalt för detta och även de unga kvinnorna blev gott lönade fast de med allvar vägrade att hålla värmen hos någon annan. Olof Sommarfågel bättrade sig snabbt efter detta. När det nådde på stad var han så lekt och han kunde åter äta och dricka lika bra som de andra. Här gästade hövdingarna åter faste och berättade för honom om hur hans skrivare kommit bort utan att han såg ut att lägga detta mycket på sinnet. I denna stad kände sig männen som hemma och sedan det i tränne dagar berusat sig och plegat eldskog här till stor glädje för det fattiga folket i staden får det i maklighet ut för dyna i det dalande lövens tid och nådde havet när frostnätterna börjat. En morgon vid össyssla kom estniska rövare över dem i fyra små skepp fulla av män. Spov såg de först när de stack fram ur dimman och fick genast roddarna att ta i vad de kunde. Och när ästerna kom för att lägga bord med två skepp på var sida gjorde han en snabb vändning och fick ett skepp rammat så att det sjunkande rödde mot land. Ett annat kom upp långsides och fick järnhakar och gripklor om bord, men innan mera han sker hoppade sånes söner över till ästerna sköldlösa och med glada rop och for fram med svärd och yxor så att de fick skeppet avröjt utan att stor hjälp behövdes. När de andra ästerna såg detta förstod de att de mött bärskärkar och rodde hastigt undan. Sonens söner fick mycket beröm för detta, men några bland dem var misslynta och började tala illa om sin fader. En hade mistat två fingrar, en annan fått kinden fläkt av ett spjut, på den tredje var näsan krossad och även de andra hade märken. De som skadats mest sa att detta var en gamles fel som lockade dem till överdåd med sitt prat de hade varit säkra på att förbli oskadda. Men det övriga var emot dem och sa att allt vad den gamle lovat var att sju skulle komma levande hem. Men om sår och skråmor hade han ingenting sagt. Och om detta höll det på att komma till slagsmål mellan bröderna. Orm och toke lugnade dem med kloka ord och färden fortsattes utan att mera hände. Det hade nu segling i gott väder hela vägen från Ösyssla hem till Åmynningen- här under mätte Orm ut silver till varje man om bord, både deras lega och deras del i skatten. Ingen blev missnöjd, till han tog till större lott för var man, än vad någon kunnat vänta. En morgon i dagningen, när Toke stod i styråran och alla sov, satt Orm bredvid honom och kände sig mörk till tillmods. De flesta skulle känna sig muntra i dina kläder, sa Toke. Allt har gått väl, stor rikedom har du vunnit och snart är vi hemma. Det är en oro som kommer över mig, sorm, Och guldet tynger mig Hur kan guldet tynga dig, sa Toke? Nu är du rik som en kung Och kungar brukar inte sitta hänghuvade för sin rikedom skull Det är för mycket för mig, så Orm dystert Du och Olof ska ha er goda del Men det är likväl mycket Jag har lurat männen med detta Och sagt att det är kram för kvinnor i kisterna Och för det har jag olyckat vänta du oroade dig tidigt, sa Toke. Ingen vet vad kistorna rymmer. Kanske det är silver i dem också. Och det du sa om kvinnokram var klokt. Och jag skulle ha gjort som du. Det är väl det bästa män blir lätt vildsinta när du vet att guld finns nära. Nu säger jag detta så att Gud hör mig, sa Orm. En av kistorna ska jag nu öppna. Och är det guld i den, då delar jag ut bland männen vad som finns i den kistan. Sen har vi tre kvar och av dem ska du ha den ena, den andra blir Olofs och den tredje blir min. Och när jag nu sagt detta känns det bättre för mig. Du gör som du vill, sa Toke, och nu behövs det ingen skinnhandel mera för min del. Orm hämtade en av de små kisterna och ställde den framför dem och skar av de röda snörerna med kejsarens insegel. Den var stängd med starkt lås. Han satte in sin kniv och Tokes och bände tills låset brast. Han lyfte locket och båda såg i tystnad på innehållet. "Fafner ej i forna dar ruvade på bättre rede, sa Toke fromt. Och på detta svarade orm ingenting. Fast det älges var hans vana att visa sig lika god när Toke gjorde vers. Solen hade nu kommit upp och lyste på kistan. Den var full av guld som inte hade mörknat av att ligga i floden. Det mesta var mynt av många olika slag som fyllde kistan till randen. Och bland mynten låg smycken bäddade. Ringar, stora och små. Kedjor och länkar. Spänger och bucklor och annat sånt. Liksom vackra bitar fläsk i tjock ärtvälling, tyckte Toke. Det blir något för kvinnorna när vi öppnar kistorna hemma, sa han det inte bli galna av glädje vid synen Det blir inte lätt att få detta rättvis delat Sa Orm Männen hade nu börjat vakna Orm sa dem att en av kistorna med kvinnokram Skulle delas ut bland dem Och att dess innehåll visade sig vara över Delandet räckte hela dagen Det blev 86 mynt Stora och små åt varje man Och därtill lika del åt det döda Till skifte bland arvingar samt styrmansdelen åt spår som var det fyrfaldiga. Med smyckorna var det svårast och stundom fanns ingen annan råd än att hugga ringar och annat i stycken för att få rättvis delning. Men ofta jämkade männen med varandra och gav mynt emellan för att få ett skönt smycke helt. Mellan några artade sig till treta, men orm sa att det fick vänta loss till det kommit till land. Bland männen fanns sådana som aldrig sett ett guldmynt när spov sagt om hur mycket silver det gick på guld satt det stirrande med huvudet i sina händer och förmådde inte bli kloka på hur rika det var fast de ansträngde sig mycket. När allt var färdigt satt många av männen idågt vid sömnad för att göra sig rymligare i bälten. Andra gned och putsade sitt guld för att få det klarare och glädjen var stor hos alla när de talade om sin lycka om hemkomsten och det stora rus som det då skulle dricka. De nådde åmynningen och rodde upp i tills de kom till en bonde vid stranden som Orm kände. Där drog de upp skeppet bland kras av en ny nattis och satte det i skjul och fick hästar leda. Några av männen drog nu till sitt men de flesta var kvar i flocken. Spov stod tveksam. Kanske vore det bäst, sa han till Orm, att han stannade hos bunden på detta ställe som sades vara en god man för att till våren finna skepp hem till Gotland. Men det blir en oviss vinter för mig, sa han bekymrad. Du vilken bonde är så god att han inte genast slår ihjäl mig i min sömn när man får veta vad jag har i mitt bälte. Och alla dreper gärna gutar utan att fråga sig för, för den rikedomskuld det tror de äga. Du ska följa med mig, sa Orm, och vara min gäst över vintern. Det är inte mer än du förtjänat. Sedan kan du dra hit och finna skepp hem när våren kommit. Spov tackade för detta och följde gärna med. Nu drog det stad och det syntes ovist om det var orm eller olaf Sommarfågel som längtade mest att nå till Gröning. Det kom till ett ställe där stigen grenade sig och där det ena spåret ledde till sånes gård. Men de sju bröderna stod surmulna och rev sig i huvudet. Orm ville veta vad som fattades. Vi har det gott nu, sa du, och bättre än någon annan. Vi är rika och ingenting kan hända oss förrän vi kommit hem. Men så snart vi återser den gamle är trolldomen slut. Sen kan vi dö som alla andra Förr var vi inte rädda för att dö, Men nu vore det harmligt med så mycket guld Ni kan följa mig sa Orm Och dricka hemkonst på Gröning Alla är ni goda män Och det kan vara att jag har sovplats åter över vintern Sen kan ni dra i härnad på nytt om ni så önskar Och leva så länge ni vill Sonens söner hörde detta med glädje Och de lovade varandra att det skulle dröja Innan de tittade in till den gamle det tryggaste kunde vara, tyckte det, att fara till rike på nytt. Ni kunde bli mina män, sa Svarthövde. Vi ska dit ut, Ulf och jag, när den tiden blir. Det är tidigt, du talar som hövding, sa Orm. Något må du väl ännu vänta. När den arkades Gröning blev Orms otålighet stor och han och Olof red före de andra. Det första de såg var att män höll på med att laga den stora porten. Dennis såg det att kyrkan hade brunnit. Vid den synen kom en sådan förfäran över Orm att han knappt vågade rida fram till gården. Männen vid porten fick nu syn på honom och gav till ropp och Ylva kom springande. Det var gott för honom att se att åtminstone hon fanns kvar. Det är väl att du är hemma till sist sa hon. Men det hade varit bättre om du kommit fem dagar tidigare. Har stor olycka hänt sa Orm rövare kom över oss på natten sa hon det var för fyra dagar sedan Harald är sårad Rapp är död och tre män med honom Ludmilla stul och det och halskedjan och mycket annat och tre av mina kvinnor fader Willibald fick en klubba i huvudet och ligger halvdöd jag kom undan i tid med småbarnen och Oddny och den gamla och vi satt gömda i skogen hela nästa dag det var smålänningar boskapet tog det också men hundarna jagade dem och kom tillbaka med 14 kor. Åsa tycker att det kunde vara ett värre. Det tycker jag också nu sedan du kommit hem. Det är illa nog som det är, sa Orum. är död och Ludmilla borta och prästens lagen fördärvad. Och halskedjan, sa Ilva. Sörj inte den, sa Orum. Smycken ska du få vad du behöver. Det är väl att jag har män till reds Till detta ska inte bli ohämnat Det är som du säger, orm sa Olaf Sommarfågel Detta ska inte bli ohämnat Vet någon var rövarna kom ifrån? Ingen vet något, sa Ylva Harald blev sårad strax i början Och kröp bort till badstugan Och blev liggande där Men kanske fader Willibald kan säga något Om man kommer sig Kyrkan var det enda de satte eld på Och det är märkligt det var borta vid den han blev slagen. De plundrade vad de kunde. Det hördes att det var smålänningar. Det var en stor flock. De tog med sig sina döda. Fem fälldes av rapp och hans män medan det stred vid porten. Det är allt jag kunnat få veta. Orms män hade hunnit fram och Ylvas sinne blev lättare när hon återsåg Svarthövde. Det första orm gjorde var att skicka oss stad män med hästar till rika grannar för att skaffa föda till i visthuset fanns inte mycket kvar och i brygghuset alls ingenting sedan rövarna varit där Sedan såg han till det sårade Harald hade fått ett spjut rakt i bröstet och var huggen i axeln men han var vid gott mod och skulle snart bli rask igen sa han och vad han mest längtade efter var att få höra Ulf Glade eller Svartöde berätta om vad det varit med om Åsa satt hos prästen och pysslade med honom det bästa hon kunde. Han hade huvudet i bindor och var ännu halvt i dvala. När han fick se orm lyste det till i hans ögon och med svag röst sa han Välkommen hem. Men därpå domnade han av och Åsa sa att han mest låg och mumlade för sig själv utan att kunna förstå vad han sa. Hon var glad att se orm igen och började genast förbråna om för att han inte kommit hem i tid. Men när hon fick veta att han hade Ares skatt med sig blev hon mildare och tyckte att detta överfall inte var mycket att komma med mot vad hon varit med om i sina unga dagar. Att Ludmilla rövats bort så hon var endast vad hon alltid spott från början. Allt sedan flickan fått ett så olyckligt namn. Fader Willibald skulle komma sig fast han varit nära döden. Ibland förstod han nu vad hon sa och det var ett gott tecken. Det som mest gick henne till sinnes var det tömda visthuset och all boskap som mistats. Toke och spor och Svarthövde tog män med sig och gick på rövarnas spår för att se åt vad håll det ledde. Det skulle inte vara svårt att följa, sa sonens söner när inte regn kommit efter överfallet. Medan de var borta utfrågade orm nogade överlevande av rapsmän för att få veta mer om rövarna. Men dessa kunde inte säga stort mer än han redan fått veta av Ulva. Dagen före överfallet sa männen hade det varit den högtid som prästen kallade alla helgons dag. Han hade predikat för dem alla och på kvällen hade det druckits för helgonen. Sedan hade alla sovit gott hela natten in till grå gryningen när rövarna kommit över dem. Ingen hade vetat något förrän hundarna börjat skälla och i detsamma rövarna kommit mot porten med stockar och fått en bräkt. Rapp och Haral hade först kommit ut och männen, strax efter dem, de hade alla gjort vad de kunde så att de flesta kvinnorna hunnit undan med barnen åt baksidan och sedan längs ån och in i skogen. Men övermakten hade varit stor och vid porten hade det inte kunnat reda sig länge. Prästen, som började bli allt mera lomhörd, hade inte vaknat genast trots oväsendet. När han kom ut var Rapp redan dödad och rövarna överallt. Han hade sett kyrkan påtänd och ropat högt och sprungit ditåt och därför hade hundarna inte blivit släppta i tid. Och detta, sa de, var allt de visste. Ty när de hade sett Rapp falla och flera med honom och haft stor övermakt emot sig hade rivit upp och stuckit sig undan. Efteråt, när rövarna redan var borta, hade hundarna släppts, Till rövarna hade själva inte vågat komma dem nära. Hundarna hade då jagat i deras spår och varit borta en dag och kommit tillbaka med några av korna. Orm lyssnade dystert i detta och fann mycket vara illa skött, men det var för lönt att komma med klander nu tyckte han och att männen frälst livet sedan Rapp och Harald var borta ville han inte säga något om. Han visste knappt om han mest sörjde Rapp eller Ludmilla men ju längre han tänkte på allt desto större blev hans vrede och därmed hans iver att snart komma till tals med denna rövarflock. Han höll det för att det var ett män från Värend fast fred rådde och han inte visste sig ovänner där Nästa dag var fader Vilval redig i huvudet Fast han alltid inte var svag Han hade nyheter att komma med Han hade kommit ut när porten redan var stormad, sa han Och det första han såg var flamman från ett bål Som rövarna hopat mot kyrkan och redan fått eld på Han sprang dit och skrek åt dem att låta Guds kyrka vara Då kom en man med svart skägg emot mig Han skrattade och ropade högt Guds kyrka ska brinna till jag har förnekat Gud Det var min tredje synd Efter den finns det ingen synd för mig Så sa han och skrattade åter Jag kände igen honom Det var den prästen Reinald som var här för lång tid sedan Och som gav sig i smålänningarnas hand vid tinget Han var det och ingen annan Att han givit sig åt djävulen har vi redan hört Jag förbannade honom och sprang fram mot bålet men en man slog mig och sedan vet jag inte mer. Alla ropade högt av häpnad vid denna nyhet. Och fader Willebald slöt ögonen och nickade. Så är det, sa han. En som var Guds tjänare har bränt min kyrka. Både Åsa och Ylva brast i gråt. Ty det syntes de övermåttan förskräckligt med denna präst som tjänade djävulen. Olof Sommarfågel skar tänder och drog sitt svärd. Han stötte i golvet så att det stod fast. La händerna samman över svärdsknappen. Slut på tolfte kassettens första sida. Stanna bandet, vänd på kassetten och starta sedan.